As iemand van ons een woord het, luister ons graag. Um, ek, um, ons is vredag aansommer by so funksie van die gym, so afsleitingsding, en so um, stier hulle selfoon om met, met die oukie, hulle het so challenge wat hulle het, wat ouwens in drie maandese tyd, um, reg eet en oefen en alles. En, het is ongelooflik as jy sien wat gebeur het met hierdie ookie. Nou, ek ken nou die ookie persoonlijk self, maar ek haal my hoed vir m'n af. En ek kyk hierdie foto's van hierdie lijf van hierdie ou, wat rarag soos, net, soos wat ons like, like. Maar, en na drie maandese tyd, is het hierdie spiere wat van oorals af net le. Het is nou nie hierdie bodybuilders nie, het is net Alle noem dit in Jimtal, hy is gesny, ok. So jy sien elke spier. Nou kyk ek hier die spier en ek besef een ding. Ek sien in al die foto's van die before en after, was die spier daar. Al wat gebeur het by die after is, ons kan die spier nou sien. En ek besef vir hy oomlik, dat dit het om drie maandig vat van absiete commitment, van recht eet, van recht oefen, om dit wat in hom is, net ten toon te stel. En ek sit soms soms, koe nou lekker die aandag, en ek bedink hierdie ding. Die geest van die Heer is in ons. Sy woord het ons al in so mate geassimileer, ingeneem, dat dit deel word van ons leven, en ons gaan nooit genoeg woord heen nie, Maar wat weis in ons leven? Uh, is die vrug, is die geer, een aangename geer? Is dit wat ten toon gestel word in my dagelikse leven, dit wie binne in my is? En, en ek besef hoe korek moes hierdie oukie eet, en ek besef skielike ding, en dit is die discipline. Dit is makkelijk om te sê, ek gaan dit doen en ek doen dit vir een dag, want ek voel nou so en ek is nou opgesaai skies vir die woord om het te doen. Maar om constant aantou, dit is discipline, dit is commitment. En ons rij gister my rachtfiets en ek bedink hierdie ding van, wat gaan in my kop aan? Wat bedink ek? Is ek bezig met wie binnen in my is? En die saad wat in my denke gesaai is, Jan sê vanochtend, en ek kom bys, die gemeente het een brein oorplanting nodig. Ons praat soms so van duimvervanging so goed, hy sê nie, die, hy wil hy die gemeente het een breinvervanging nodig. En dis wat ons nodig het. Ons het nodig om te dink, soos God dink. Maar weet jylle wat is die commitment? Wat is die reg? eet? Is die eet van die waarheid van die woord. En as ek nie gaan tyd spandeer in die woord, die woord vastmaak in my hart, my denken vernieuwe, om te dink soos God sê ek moet dink nie, gaan die spieren onder die vetlaag sit, hoor, jylle gaan hulle nie sê nie, maar hulle is daar. En Godse gees het een begeer, die woord sê met jaloersheid, begeer Godse gees wat in ons is, om tentoen gesteld te word. Godse gees, is onderworpe aan my en jou wil. Hy kan nie vloei as ek en jou nie laat vloe nie. As ons nie gaan terugstaan nie. En ek wil julle aanmoedig, dat ons rarig hierdie ding gryp, en sê, jyre, ek wil my voet met woorde van lewe. Hierdie onvergankelike saad, in my binnenste toelaat, dat dit in my hart gaan ontspring, om lewe en te breng so dat dit, dat Godse Gees wie in ons is, sy heerlijkheid gemanifesteer word door ons leven. En dit gaan jou drie maanden vat, hoor, om geestelik tijd net met om te spandeer, woord in te neem, jou gedagtes te verander, en jy gaan sien wat in jou leven gaan gebeur. Dit is rarig vir ons die uitdaging. Ek wil jylle bemoedig am daarom Amen, ja. Ons het al lang al gesê, die Heer het vir ons een gezonde lichaam gegeen. Maar fiksheid is ons deel. As ons nie bieke gaan oefen en een paar dinge gaan doen nie, dan gaan ons nie fiks wees nie, hy gee nie vir ons fiksheid nie, hy geef ons een gezonde lichaam. Fiksheid is ons deel. Hy geef ons die spieren, maar ons kan dit toemaak met, ek sal, ek sal nie die aie woord sê nie. Sluis die heren. ons dankie vir sommer die wonder van hierdie ochend en die geleendheid wat ons het om te besin en in te kyk, weer eens in te kyk in die woord, en die volmaakte wet van die vrijheid, om ons harte oop te maak, om ons dit in ons verstand, ons verstand te laat snap, wat eindelijk gebeur het, in Golgotha, en toe hy opgestaan het. Heren, dat ons die verandering van denken, die oomlik kan beleef, waar, waar ons gedagtes in een gevloe het met die gedagtes waar ons een woord met u, waar ons dink soos u dink, en dan sal ons besef dat ons eindelik is soos wat u is. Ons eer hier vanmorgen, vir die inspraak in ons levens, in Jesus naam. Amen. Nou, ons het die laatste tijd gepraat oor Romeine 5, en het voel vir my of ons nog nie heeltemaal uitgepraat is daar oor nie, want die oploop daarvan, ons het vleer keer gepraat van die liefde van God, wat in ons hart uitgestort is, en ek wil terugkom daar naartoe, Om ons gesê, waar kom het vandaan? Dit het gekom van die hele relaas wat Paulus geef van Romeine 4 af en uit, by vers 25, die laaste tekst in Romeine 4, het hy gestop door te sê, hy is oorgeleverd terwille van ons misdaan en hy is opgewekt terwille van ons rechtverigmaking. En ons weet die woordkie terwille van is die Griekse woord dia wat beteken, een kanaal waar dier iets plaas vind. Dit is dier ons misdade dat hy oorgeleverd is, dit is ons rechtvaardig maken dat hy opgewek is. En dit is ons die goeie nies. Die goeie nies is, dat toe Jezus opgestaan het uit die doodheid, kon, God kon hom opwek uit die doodheid, met kracht verklaar as die sien van God, dier die opstanding uit die dode. God kon dit doen, eers nadat hy die prijs betaal het, om elk een van ons rechtvaardig voor God te stel. So dit is een afgehandelde saak. Ons kan niks daar aandoen nie, ons is dit ons is die gerechtigheid van God in Christus Jesus, want ons was ingesluid in om. En daarom sê Romeine 5 1, omdat ons dan dier die geloof gerechtverdig is, wie sy geloof, sy geloof. Ons het niks daarmee te doen nie, of jy nou daarvan hou of nie, of jy dit geloof nie, of jou man vaar of nie, jy is rechtverdig voor hom, hy die prijs vir jou betaal, hy die prijs vir elke mens op die planeet betaal, dis een afgehandelde zaak. Maar allemaal het nie vrede nie. Hy sê, omdat ons dan dier die geloof gerechtverdig is, Het ons vrede, eindelijk wat hy sê, kan ons vrede hee, want allemaal het nie vrede nie. Wat is vrede? Die Griekse woord vir vrede is die woord airene, wat beteken om te, om te verbind, to join. Allemaal is nie aan om verbind nie in die sin, dat allemaal nie die goeie nies aanvaard het nie. Allemaal het nie oortuig, het nie toegelaat, dat die geest van waarheid, dat hulle oortuig van die waarheid, dat hulle gerechtverdig is in die kruis nie. En jy sien, as ek dit nie daarvan oortuig is, nie het ek een van twee goed. Of ek sien myself as een sonder en een mislikking en een gemors, en ek ploeter voort, en ek probeer op my eie poging beter wees. Of ek, ignoreer genereer het alles, en ek sê, ek is wat ek is. Daar is nie, jy weet ek is soos bobby die bobbyaan, die son kom op, die son gaan onder, en as die son die laatste keer van ondergaan gaan, dan is het nou maar voorbij. Dit moet dan zwaar wees om so te leven. Kun jy jou voorstel? Dat ons maar net soos die bobbyaan is gelukkig, nie een van die twee opties is ons deel nie. Wat is ons deel? Ons besef, ons is gerechtverdig. En nou het ons gesê, ja jyre, ons aanvaard het. Ons raak ontsla van ons eie poging, en ons steen nie meer op ons eie vermoe nie, op ons eie poging nie. Maar ons aanvaard het, wat jy gedoen het, jy dit volledig gedoen het vir my. En daarom kan ek dan wandel. Hy sê, daarom het ons vrede, daarom is ons nou gebind, verbind met God, en toe besef ons, as ek my met God verbind het, het Godse geest, die gerechtigheid van God wat door sy geest in my verteenwoordig word, het, die volheid van die Godheid in my lichamelik omwoon en hier binnen in my verteenwoordig hy alles wat die gerechtigheid van God behelst, die volle som van Godse gedagtes, die die jylle pakket van die leven en oorvloed, al die gedagtes van vrede en die onheil nie, wat God aan ons beloof het. Nou staan ek in hierdie genade, dit is nou my deel. En dan sê En daarom, omdat ek in die genade staan, het daar in my een roem. Die Engelse, Engels man sê, ek brek. Hy, hy sê, ek spog. Ek roem in die hoop op die eerlijkheid. Want nou weet ek, maak nie saak wat die insituasie is waar ek is nie. Maak nie saak wat die omstandighede is waar ek is nie. Ek weet, dat Godse oorspronkelike plan van Godse kant af is klaar. God sien my als rechtvaardig voor om. God sien, dat ons teruggekeer het na na die beeld toe, toe God die mens klaargemaak het, ondou jy terug in Genesis, sê hy daar in Genesis 31, en, en toe sien God, dat alles wat hy gemaakt het, baie goed was. Om terug te keer tot die plek, waar ons kan sien, al, dit is baie goed. Maar waar begin dit? Het begin in ons levens nie. Maar dan het Paulus voortgegaan en gesê, ons roem in die hoop, op hier die op, dat dit uiteindelik, dit is Godse droom, God sê, ek is wakker oor my woord, om dit te volbring. Maar dan sê hy, maar te selletijd roem ek in verdrukking. Want Paulus het achtergekom, dat hoewel ons in die wereld is, ondak jy Jezus gebid, hy sê, vader, ek bid nie dat jy hulle uit die wereld wegneem nie, maar dat jy hulle van die bose bewaar. En Paulus skryf later vir die feestheers, hy sê, ons burgerskap is van die, of is dit vir die Filippense, dat hy dit skryf, lees maar, die Nieuwe Testament, jy sal daar krijg, hy sê daar, hy sê, ons burgerskap is nie van die wereld nie, ons burgerschap is van die, van die jimmele soos die ander burgerskap gekry, en nou kom Paulus en hy sê, ek beseef dus in hierdie lewe, gaan daar een klomp aanslaat hiermee kom, versoeking en verdrukking en vervolging, en dit gaan in allerhande vorme kom, die versoeker, die duivel, wat wil hy doen? Hy wil kom steelslag gaan verwoes in my lewe, Hy wil my verhouding met God kom, en daarom het hy die godsdienstmodel gebruik dier soveel jare om vir my te sê, die slech wat met my gebeur is God wat my wil beter maak. Maar jy sê, as dit die geval was, dan beteken dit, ek was nie goed gemaakt nie. Dit beteken, dit was nie baie goed nie, wat God in Adam gemaakt het, en wat God in Jezus kom herstel het, Toe hy gesê het, veel meer sal hulle wat die gave van die genade ontvang in die lewe heers. Hy sê soos wat die, die misdaad van een sonde gekom het, het die, die gehoorzaamheid van een gerechtigheid gekom. En nou het die gekom. Een het nou gesterwe vir amal. Daarom is ons amal nou in God herstel. So ons staan in hierdie volmaaktheid nou, en niemand kan dit van ons wegvat nie. Maar die vijand het probeer om ons gedagtes te verander, is waarhoor ek sê, is die breinoorplanting nodig, vir soveel jare, het die vijand in ons levens gekom, en die vijand het gesê, ek gaan by jou vat, in omstandighede, en al die goede, die vijand gekom en sê, ek wil jou gedagte verander, dat ek jou net, kan kry by een plek, waar jy God kan wantrouw, waar jy kan sê, jyre, maar hoekom doen jy dit, jy al die vraag gevra, jyre, hoekom, Da, Heere, hoekom is ons die aanklag tegen God? Heere, maar hy is ons almachtig, hoekom het hy dit toegelaat? Maar ons gaan kyk nou, hoe werk liefde, nie? Want dis liefde wat dit toelaat. Liefde sê, ek het soveel in jou bele. Liefde sê, ek wil jou die, wil jou die geleentheid gee om oorwinning te smaak. Hoe kan jy oorwinning smaak as die Heere jou net in watte gaan toedraai? Da is geen oorwinning sonder oorlog nie. Julle achterkom. As daar nie strijd is, nie nie oorwinning nie. As daar nie een wetloop was nie, kon niemand gewend het nie so, daar moet een strijd wees om oorwinning te hee, en as daar iets soos oorwinning is, is daar iets soos een strijd, en Jezus het hierdie strijd vir ons gestry, maar nou sê Paulus, hy het vir ons die strijd gestryd, so, tussen my en hom is als recht maar wie waar die dinge nie recht hee, tussen my en wereld tussen my en die wereld is daar nog iets wat moet gebeur tussen my en God het als gebeur, klaar maar tussen my en die wereld het daar nog iets om te gebeur, en oppas dat ons nie, ons, dit wat klaar gebeur tussen my en God wil ekstrapoleer na die wereld toe en sê dit het klaar gebeur by die wereld nie. Want dan sit ons hier op hoop en ons sê ons is, is gearive, ons het geariveer, ons is hier en was met die wereld? Vertaan jy, daar gaan ons, ons ons boodskap mis. Maar as ons besef, omdat ons recht is met God, omdat alles tussen ons en God afgehandeld is, en daar nie meer iets is wat ons hoef buitenvoeg nie, daarom kan ons ons rol speel in die wereld. En nou het Paulus gesê, ek roem, met die selle roem wat ek geroem het, op Godse droom van my leven, wat die werkelijkheid geword het. Roem ek ook, op die aansla wat kom. Want ek weet, die aansla het nie wat het nodig is. Het nie wat nodig is, om my verhouding met God te verbreek. En hy sê, niks kan my sky, nie dood of lewe of overleer, of macht of dood, of engele, of toekomstige, of teenswoordige dinge, of enig anders keepsel. Niemand kan my sky van die liefde van God wat daar er in Christus Jesus is nie. En nou, en toe sien ons die interessante ding, ons sien dat, Paulus sê, hy sê, as, terwijl ek roem in die verdrukking, want nou sien ek drukking, verdrukking en, en Godse guns sien ek as die sel, ons sien, ons werk na een punt toe, en dit is die oorwinning, die winning aan Jesus Christus is, elke belofte is ja en amen. So, betek hier werke direct, soms probeer die vijand met sy aanslag hierdie proces kanseleer. Hy sê, maar ek behandel die al twee, die twee selle. Is het Rudyard Kippling wat gesê het, if you can meet with triumph and disaster, and treat those two imposters just the same. Hy sê, as ons met al twee, die teenstand en die voorspoed die selle kan handel, want of ons voorspoed het, of ons teenstand het, ons is een en om. Die oorwinning is in elk geval ons in. Hy sê, ons roem in die verdrukking. Maar nou sê hy een belangrike ding. Hy sê, verdrukking het een manier, om leidsaamheid te werk, dis geduld, leidsaamheid, is om vasthou, om een te wees met God, al is my omstandighede nie so lekker nie. Om leidsaamheid te ontwikkele, en hy sê nie, leidsaamheid bring een beproefdheid. en die mooiste woord, wat ons vir beproeftijd dier, die woord dokimion in die Grieks, in hierdie context, is die woord experience, ondervinning. Hy sê ons het gesê, ek kan, iemand kan vir my, Weis om te ski, ek het al baie gekyk om te ski, ek het die voorbeeld gebruik, ek kyk hoe ski die ons, en ek sê, joe, fantastisch, kyk net hoe gooi hy sy leef, hoe al hy het nou na die maar toe ek die een keer kan aantrek, kom ek achter, ek kan al die theorieën, maar voor ek die skies aan my voeten gehad het nie, voor ek die teendeisloop af is nie, en my vallig geval het, het ek nog nie geski nie, en daarom sê Paulus, hy sê, dit is die mooie daarvan, waarom het die Heere vir ons bene gegee, en spere, as hy nie wil gaan, ons moet loop nie, waarom het hy nie vir ons hande gegee, waarom het hy ons vir stand gegee, as hy nie wil het ons met dit gebruik nie, so besef jy, as hy sê, we are God's trophies, dis wat hy woord, uh, Korintheus 2, daarby vers 14 sê, hy sê, God voer ons mee op sy triomf toch, hy sê, ons is sy trofee, maar dis ons, wie ons is, dis die volle jy, en daarom het God te saak met jou, hy te, saak jou, hy saak met jou, met jou denken, hy het een saak met jou lichaam, jou lichaam is sy tempel, en hierdie lichaam moet functioneer, en ons het nodig om hierdie lichaam te functioneer, en soms nodig het ons dan hierdie spieren, waar hy is, bykie ontwikkeld, wat dit minst te bruikbaar is. Maar, oor wat sê Paulus, hy sê, as hierdie ondervinding gekom het, dan kwalificeer dit my, dit maak, dit, dit nie vir my net die theorie is nie, dit maak dit die lewe een werkelijkheid in my lewe, Hy sê, en dis een hoop, dis een afwachting wat nie beskaam nie hoekom, omdat in hierdie proces word die liefde van God in ons hart uitgestort. Nou goed, nou het nou gauw herhaal wat ons laaste drie weke gesê het, maar kom en kyk nou gauw, ek wil jy julle met biekie bedink oor die gemeente vanmorgen, en oor die bediening. En dan gaan kyk ons na, Ephesians 4 versie al baie bekende skrif wat julle goe goed ken, en hy sê, ek wil, ga dit vir julle op die boord skryf, hy sê, en hy het gegee, sommige as, God het gegee, ah, dit klink soos hy, hy het gegee, ek is baie bly, jy het het gesê vanmorgen, Johan, hy gaan nie gee, nie, hy het het gegee, so wat God betref is hy klaar, nee, hy het gegee, hy het gegee, sommige as, nou sê hy, as apostels, profete, evangeliste, Herders en leraars Die ouwens praat oor die, in die kerkterme Praat hulle van die vijffoutbediening Die bediening van die apostel Van die profeet, die evangelist, die herder, die leraar Baie hard sê nie Is dat die godsdienstdenke Het ons moos, ons hou moos van titels So nou gee ons ons self titels Ons sê ek is die apostel so en so Of profeet so en so Jy al gehoor, profeet so en so Of evangelist die en daai Hoor jy Waar hoorde het ons so nodig om een titel te ek? Ek verstaan het glad nie. Ek het net een titel en dis kind van God. En as een kind van God is, woon die volheid van die Godheid lichamelik binnen in my. Nou wil ek vir jou vraag, as jy na Jesus' leven kyk, wat er een van die apostel, die profete, evangelist en die herder en die lera was nie binnen om nie? Was hy nie die die volmaakte bedienaar van die woord nie, hy was die woord, hy is die woord, wat vlees geword het, met ander woorde, hy is die apostel, hy is die profeet, die evangelis die helder, die leraar, en as die volheid van die Godheid lichamelik in my woon, wat is ek? Ek is die apostel, wanneer dit nodig is, ek is die profeet, wanneer die profeetiese woord ter sprake kom, Ek is die evangelis, wanneer die geleentheid daar is om iemand die goeie nies te vertel. Ek is die herder, as daar iemand is wat nood het, wat verzorgd moet word, wat gevoed moet word. Ek is die leraar, wanneer iemand nodig het om onderrig te word, en die skrif. Ek is dit alles. Nou wil ek het omdraai. Wat van jou? Is jy dit? Is jy dit? Want dit die vraag, wat helpt ons? As hy sê, die liefde van God word in ons harte uitgestort. Waar word die liefde uitgestort? Dink weer terug. Hy sê, ons roem in die hoop op die heerlijkheid van God. Ons roem ook in verdrukking. Want die verdrukking werkt leidsamheid, die leidsamheid, beproeftheid en die beproeftheid, die hoop, wat nie beskaam nie. Omdat die liefde van God in ons hart uitgestort word, wanneer word die liefde uitgestort? Wanneer die beproefdheid gekom het? Ek wil hier julle moet kyk. Hy sê, hy sommige as apostels profete, evangeliste, herders en leraars, om wat te doen? Om... Om wat te doen? Om die heiliges. Wie die heiliges? Wat sê Paulus vir die feestjes? Jylle die sê hy in hoofstuk 5, net die hoofstuk verder, sê hy by vers 25, die man en jylle my jylle vrou liefjes, soos wat? Christus die gemeente liefgehaat het en om daarvoor oorgegeet om dit te heilig, so, wie die heiligis? Die heiligis is die vir wie Jesus om oorgegeet, vir wie hy om oorgegeet, so lief het God weegaat, die wereld gaat, hy het ons, die, dier, die geloof, dier sy geloof, elke mens gerechtverdig, so jy sien, die heiligis, die wat hy afgesonder het, nee, om die heiligis wat te doen? Toeteris, toeris, vir wat? Vir dit dienstwerk, totdat, ons kom, tot wat? Ah, hier sien julle. En nou sê hy, totdat ons kom tot die eenheid van die geloof. Ons gaan nou daar praat. Die kennis van die Seen van God. Tot die volwassen man. Tot die mate van die volle groote. Van Christus. Die salving. Raai, right, hier so sien julle die julle prentje. Kijk gegaan hy het gesê, hy gegee die bediening, wat is die doel van die bediening? Om wat te doen? Die bediening is daar vir iets, die bediening is daar da, nie, nie om gebouw op te sit nie, nie om organisatie vir bezigheid te wees nie, nie om geld te maak nie, hoor jy, dit is nie die doel van die bediening, wat is die doel van die bediening? bediening is om, om die heiliges, is, wie is heilig, allemaal, wat te doen, toeter is, toeter is, toeter is, met ander woorde, te bemachtig, opleiding te gee, weg te stuur met, anders beteken dit, anders het ons nie skies aan ons voeten nie, mense. Ons kan voor mekaar alles vertel van die woord, maar as ek nie die woord gevat het, en die skies van die woord aan my voete gesit het nie, as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede, wat beteken dit, wat beteken om die evangelie te ontvang vir myself, die goeie nies wat my tot bekering wil leid, wat my tot, wat my, my kop wil, wil gezond maak, wat my leven wil herstel, om dit toe te laat in my, maar wie wat, as dit gebeur het, as ek God bedien het met my versoening, sê 2 Korinthus 518, wanneer ek onbedien het met my versoening, en sê, jere, ek laat nie toe om dit in my te doen, om my gedachte te verander, wat gebeur met my? onmiddellik skop die volgende vers en Paulus sê, namelijk dat God die wereld met omsel verzoene dier hulle, hulle misdaad nie toe te rekenie, en hy woord van die versoening, het hy aan my toe vertrouw, en daarom tree trek nou op as een gesand, as een ambassadeer, en ons roep die wereld toe, laat julle met God verzoene, ek wil julle met iets sien, kyk mooi. So die toerusting wat ons hier krij, het een doel, om ons in ons dienstwerk te krijg om ons te kry, elkeen van ons, in die rol te kry, wat ons hoort te speel. Kan jy verstaan Paulus' frustraties, hy sê, jylle van vanweer die tyd leraars te wees, maar nou, hy sê, maar ek is buiten raad met jylle syfere, gelaseers, hy sê, jylle moet vanweer die tyd leraars wees, maar, nou het ek nodig, om jylle te voed met melk en die vaste spuis Wat is die verskil tussen melk en vaste spuis? Melk is hier begin, wat is vaste spuis? Is trek aan, kom ons gaan. Hoor jy, nou, ons het nou die theorie, nou moet ons in praktyk gaan doen. As die, die praktyk nie by die theorie kom nie, het het geen waarde nie. Dan is daar geen beproevingswaarde nie. Dan, dan is het nog verdrukking, maar daar is nog niks beproeving nie, hoor jy. En wie wat sê hy, hy sê, toordat ons kom. So, wanneer gaan ons kom in eenheid van die geloof? Wat is die eenheid van die geloof? Kom ons verduidelik dit. Wat is die eenheid van die geloof? Die eenheid van die geloof is om, saam te geloo met wie? Om te geloo soos wie geloo? Om te geloo soos God te geloo. Dis die eenheid van die geloof. Nie, ek geloo so geloo jou soos ek geloo nie. Nee, dis, dis nie ter sprake nie. Want wie wat, my geloof kan nog een paar fouten in hee, want daar is nog openbaring wat ek nodig het. Wat ek nog verander moet word nie, vernieuw om van my gemoed. Maar Godse geloof is die absolute. Met die ander woord om by die, te kom by die eenheid van die geloof, is dit nie meer wat Piet sê, of Paul sê, of Klaas sê nie, dis wat God sê om saam met God te stem, oor wat hy sê, sy geloof, wat gloe hy? Hy gloe die sien, hy die sien gestuur, om, om ons te verheerlik, hy die sien gestuur, om ons te reinig, om ons te heilig, om ons sonder vlek of rimpel, voor God te stel, hy gloe dit, hy gloe ons is rechtverdig, God twyfel nie, ons is rechtvaardig, soos sy seense rechtvaardig is, God het nie daar oor twyfel nie, die eenheid van die geloof, die kennis van die seense van God, dis nie kennis van hom nie, dis sy kennis oor ons, kom ons krij dit recht, versta jy, as ek verstaan wat hy weet van my, as ek en jy snap wat hy weet van my, hy weet ek is genees, hy sien my geneesing, hy wonde nie daar oor nie, Die eenheid van die geloof, dis absoluut, Godse geloof is absoluut. Kan jy sien, hy sien die resultaat, hy sien my onskuld, hy sien die lewe, hy sien die vrede, hy sien nie die dinge in my lewe, hy sien die herstel van my lewe, van my verhoudings, van my hiewelik, van my gezondheid, van my finansies, hy sien al die die goeders. Die eenheid van die geloof, die kennis van Jesus Christus, kan jy, kan jy toelaat, dat hy daar kom, maar luister mooi, hy sê, die, die doel van die vijfoutbediening is een totdatbediening, totdat ons kom tot die eenheid van die geloof, tot die kennis van die Seen van God, tot die volwasse man die een wat ervaar is in die woord van gerechtigheid ervaar wat beteken ervaring die beproefdheid werk hoop, die ondervinding, die ervaring jy, waar kom die ervaring in? dis die ouwe die skies van sy voete gesit het Dis die ou wat in die praktyk daarvan staan. Nie meer met die theorie bezig is nie, maar dit begin toepas het in die praktyk. Ek het vir julle ander dag gesê, hy het vijf jaar gesikkel om van my een vjaad te proberen maak. En toe ek klaar is, en hulle sê, hier is nou een, toe moet ek een begin word. Ek wil julle mooi verstaan, ek was nie een. Ek moes een word. Ek het miskien die titel gehad, maar ek was niks. Toet ek begin leren, toe die schoen aan my voeten sit, het ek dit begin word. As ek nie die skelpel opgetel het en begin sneu het nie, sy ek nooit geopereerd het nie. Besef jy, God het ons gekwalificeer as sy kinders, as sy gesante. Maar besef jy, die titel, die kwalificatie, beteken vir jy niks. As het nie praktijk word nie. Kan jy sien, dat, Ons sal nie kom to die eenheid van die geloof. Ons sal nie kom to die kennis van die Seend van God nie. Ons sal nie kom to die volwassen man nie. Ons sal nie die, die volle mate van die salving, van die uitstorting, van die werking van Godse geest, die manifestatie van sy kracht in ons levens. Ons sal dit nie beleef nie, voordat ons nie by dienswerk voorbij is nie besef jy, hier, hier staan ons, hier is ons die heiliges die volheid, leek aan die dienst werk. kan julle hoor wat het, ons gesef, wat het Paulus in Romeine 5 gesê hy sê, ons roem in die verdrukking omdat die verdrukking leidsamheid werk, die leidsamheid beproefdheid en die beproefdheid, een hoop wat nie beskaam neem maar die liefde van God in ons hart uitgestort word wanneer word die liefde uitgestort <laughs> sê jy, hierdie is die uitstorting hierdie is die liefde Hier is die karakter van God wat het, Om hy die liefde van God in jylle hardheid gestort Ek wil jy met iets verstaan Wat is die liefde van God? God is liefde Nou wat van hom stort hy in ons hardheid Sy liefde in ons hardheid stort Hy stort hom self in ons hardheid Sy karakter Sy wees is, sy vermoes, sy kracht Alles wie hy is Want die volheid van die Godheid woon lichamelik in ons Dis wat hy uitstort Nou vraag ek vir jou wat beteken dit Wat beteken dit in jou leven Kijk gauw saam hier daar in Timotheus. Timotheus, Paulus skryf hier vir Timotheus een paar goed, 1 Timotheus 4. Is dit 1 Timotheus 4? Nee, 2 Timotheus 4. 2 Timotheus 4, daar vers 3. O, kom, ek begin sommer voor. Hy sê, by vers 1, hy sê, ek besweer jou dan voor God en die Heere Jesus Christus, wat die leven en die dode sal oordeel by sy verskyding en sy koninkryk. Hy sê, verkondig die woord tydig en ontuidig. Bestraf, weerlee, vermaan en langmoedigheid en lering. Hy sê, want, daar sal een tyd wees, wanneer hulle die gezonde leer nie sal verdra nie. Maar, omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle een menigte van deraar sal versamel volgens hulle eie begeerlikheid, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle went tot fabels. Besef julle, wat is die krisis van ons, van ons mense? Van die Gods dienstige mens van die dag Hulle luister Maar hulle hoor nie Luister mooi Dit help, ons kan al julle goed vir mekaar aan hou sê Ons kan hier uitstap En sê, wau, wow, dit was wonderlik Maar as ons dit nie As ek het nie gaan van toepassing bring In my leven nie Het het geen waarde nie Dit is kennis wat my opblaas Wat is liefde? Liefde is nie een theorie nie Liefde is een persoon, is een werkelijkheid. En as hy sê, liefde in ons hart uitstort, beteken het, jy word die persoon. Jy word liefde. Hoor jy, ons gesê, wat God betref, die saak tussen my en hom is afgehandel. Maar weet wat die saak tussen my en my bierman is nie afgehandel nie. Want ek het een ambassadeer geword, een gesand geword, waar door God dier my uitroep, laat jou met God versoet. Kan jylle sien wat er deel kom daarby? Maar hoe lang al roep ek, ek praat vir myself, hoe lang al roep ek my bierman toe en sê, raak met God versoen, en hy is nog nie met God versoen nie, wat is fout? Hoekom is daar nie resultaat in my bierman nie? As daar is al een paar biermanne waar daar resultaat is, maar, maar die biermanne waar daar nie resultaat is nie. Uh, Hoekom is daar nie resultaat nie? Wat het die resultaat in jouw leven gebring? Kom, sê vir my. Verhouding met God, wat is dit? Dit liefde. Liefde het die resultaat gebring. Wat jy gesien het, jy het liefde gesien. Jy het Godse liefde, ek wil sê, in levende lewe ervaar. En dit liefde wat jou oortuig het. Dit liefde wat jou verander het. Dit liefde wat, wat, wat gemaakt het, dat jy nie anders kan as om een ambassadeur te word nie dis liefde wat jou laat uitreik. Yes, nooi. Jy sien, oor wat sê Madeleine, om, om Godse hart rechtig te, te beleef, sy liefde te, ek wil amper sê, om gedryf te word, dier liefde. Nou, my luister mooi, nie dier Godse liefde nie, in daai sin nie, maar gedruif te word, dier wie jy is. Toe Paulus sê, die liefde van Christus dring my, vir die Korintheers, toe sê hy, dis hy in my, want hy sê, ek leef nie meenie, ek leef, uh, um, ek leef nie meenie, Christus leef nou in my, hy sê, dit is nou Christus in my, die liefde in my, die, dit is God in my, dit is God, wat nou in beroering kom, wat maak het ek in barensnoot is, totdat Christus weer in jylle gestal te verkry, hoor nie wat sy ambassadeer, hy geword. Wat is die succes van Paulus, of die mislukking van Paulus' bediening? Want, stem jylle met my saam, Paulus enorme successe gehad, maar hy het my mislukking ook gehad, Hoeveel ouders het om veracht en om weggejaag? My vraag is, is dit net omdat hulle so skeef en sleg was, of omdat hy dalk ook so gedrewe was, soos partij ander ouders wat ek ken? En gesê, te alle koste moet ek die waarheid vir jou gee, maar sonder liefde. En nou soek die waarheid en soek liefde. Want liefde sal die waarheid openbaar. Maar die waarheid sonder liefde, bring niks so sê jy waar het ek dit nodig ek wil jy mooi verstaan, verstaan jy waar met ek nodig dat die liefde van God in my hart uitgestort word ek moet ontdek jy sal ontdek dat Godse karakter gestalte neem in jou dis waar oor het gaan jy sal ontdek hoe dat Godse karakter in jou opstaan en dan sal jy met suksesse gesand wees Jy sien, tot totdat ons allemaal kom, die, die, nie nie die ons handkie vol wat hier is nie, want ons kan nou hier die heiliges in tweedeel, dis nou ons, en kom maar sê hylle, allemaal is heilig voor God, ons is die ouds wat het gesnap en gehoor het en gevat het, maar hylle is afhankelijk van ons, <laughs> Kan jylle hoor wat ek sê? Ek sê, hulle is afhankelijk van ons, want God sê, ek het jou as gesand aangestel, om hulle te gaan liefhe, kan ek het so stel, om hulle te gaan liefhe. Godse woord, gaan dit vorm oor waarheid, of gaan dit vorm oor liefde? Gaan oor liefde. Waarheid is ingesluid in die liefde, maar liefde is nie noe denaar ingesluid in waarheid nie. Hoor jylle my? So ek kan al die waarheid hee, sonder liefde, wat beteken het dan? So die twee moet saamwees, so, so hierdie saak is nie afgehandeld, en nou sê God, terwyl hylle nog hylle is, sê God, ek wil die heilige, ek het die, die vijfhoudbediening gegeen, so dat hylle wat hylle onder die vijfhoudbediening gestel het, dit is nou jylle, nee, dit is nou ons, so ons toegerist kan word, vir wat, vir dienswerk, nou wil ek jou vraag, hoe lang wil jy nog toegerist word? Ek het een gehoor van een ouwe, het sê hy het een honneersmetriek. Twee ons het honneersmetriek. Dit meen hy het meer as een jaar spandeer om het metriek te kry. Het vat drie om het metriek te kry. Right, een honneersmetriek. Baie ouwe is op universiteit en hulle sê hulle maak dit nie een renbaan nie, maar een loopbaan. So dan vat dit paar jaar langer. So sê my, my, my, een ouwe gesê het, dat ek nou nie naam en my nie, hy het gesê, hy, hy, hy, hy wil maar net vir die ouwe op waard kruis, pa het geld het hy een paar jaar langer gevat om klaar te maak maar luister, die vraag is is dit nie dalk ons gesintheid in die gemeente nie? Hoe lang vat ons om, om te gradieer? Kom ek vir jy sê, so my gedagtes is, waarover ek een brein oorplanting soek, so lang my gedagtes is ek moet toegeris word ek moet toegeris word tot dit gebeur dit gaan nie gebeur nie Hoor mooi wat ek sê, hierdie toerusting is nie om dit te doen nie, is, is nie om vir my die eenheid van die geloof, die kennis van die seend van God, die volwassen man, en die mate van die volle grootte van die salmang te gee nie. Wie wat is die doel van die, van die uh, toerusting? Dienstwerk. As hierdie toerusting wat ek krij, ek wil sê dit is soos een vakleling skap. God wijs en ek doen. Jy sien, ons vergelyk ons met ander ouwens, ons sê, maar ek het nie die ouwe kennis nie, ek het nie die ouwe woord, ek kan nie die skrifte aanhand dood nie, ek kan nie dit nie, ek, luister, God vraag het nie van jou nie, God sê, ek het jou ambassadeer gemaakt, gee wat jy het, sien jy kans om te gee wat jy het, want jy sien, as jy gaan gee wat jy het, dan gaan jy achterkom, wat ons verlede week gesê het, jy sal jou nie oor te neem, wat jy sal sê nie, maar Godse geest sal vir jou sê, wat om te sê in daai moment, en wie wat is dit? wat is dit anders as die uitstorting van Godse liefde, van Godse karakter, om Godse woord in jou hart, dat jy achterkom, jy maak jou mond en jy hoor, jy praat goed, wat jy nie geweet het nie, wat jy nog nooit achter mekaar gesit het, wat jy nog nooit gereciteerd het nie, wat jy nie neergeskryf het nie, jy ervaar hoe dat Godse gees, dit uit, laat uitstroom, soos van, uit die fontein van levende water, begin dit uitstroom, wat is groter as dit? Come on, besef jy, voor ek en jy nie, By die dienstwerk kom nie. Voor ek en jy nie die ambassadeer word nie. Sê ons, maar ek moet eerst gezond word. Is dit nie hoekom jy syk is nie? Ek praat van jou denken. Is dit nie hoekom jou denken syk is nie? Want wie, wat, waar is jou denken syk? Jou denken syk, want jou denken is bezig met jou. Me. Die unholy trinit Me, myself, and I. Ja, die, die belofte is ons Ons staan in hierdie genade. En daarom is beskerming, voorsiening en geneesing is my deel. Maar besef jy, ek kan, hierdie, ek kan dit wat Jezus my gedoen het, ontvang vir beskerming, geneesing, voorsiening, en het stroe, dis myne. Maar wie waar oor gaan het, het gehoor my. Dis nie sakkie. God kan nie sê na al sy oor So, waar wil ons ons bezighou om, om die beskerming, die geneesing, die voorsiening, te extraheren uit al hierdie goed uit. Dis ons deel in die geval die Heer sê, geer het vir geliefde in sy slaap. Maar waarvoor roep hy ons? Roep hy ons om beskerm te wees? Roep hy om ons om reik te wees? Roep hy ons om roep hy ons gezond te wees? Doen hy? Hy roep ons om ambasie die wees. <laughs> en wie wat? <laughs> Dan vloei hierdie goeders spontaan. Want as die fontein Luister mooi, as die fontein loop, ek wil jy iemand mooi dink, ondou jylle die seegeel, die seegeel verduidelik vir ons hierdie story mooi, hy praat vandaan langs die dode see, jylle ken ons die dode see, het geen uitgang nie, hy is ons hoeveel meter onder see vlak, ver, baie, meters onder see vlak. Nou, vloe die waters door van berg Hermon af, door die Jordaanerveer, die meer van Galilea af tot die dode see, en daar is het dood, daar is het sout, daar is nie een vis nie, daar is geen leven in die dode see, en die enigste leven daar is, is die paar toeriste wat op hulle rug leen in die huisgenoot lees vir een foto, in die soudwater. Julle verstaan? Okay. Maar nou sê die heren, hy sê, oorals waar daar een dubbele stroom kom, hy sê, daar sal haar leven wees. En daar sal so twee, twee dorpiekies daar langs die doekie sê, Engendien en Echleim. Hierdie twee plekies, wat sommerske gehig is, want daar gaan niks langs die doekie sê aan nie. Maar hy sê, Engendien en Echleim sal een skoonmaakplek van nette wees. Wat sê Wat sê dit? Dit sê die oons gaan na vis vang, laat die rook draai. Nou, hoekom? Hoekom gaan hulle vis vang? Hy sê, want waar die dubbele stroom kom, daar, sê die lewe wees. Hy sê, maar die plek waar die dubbele stroom nie kom nie, dit die keile wat vir soud bestem is, dit is dood, daar is niks, daar is die lewe nie. Maar kyk mooi, wat het ek en jy nodig. Ons het, in ons denken, het ons hier die keile wat vol soud is, en hoe ek sit ons nie in een probleem vast, een probleem met my self probleem met my verhoudings, een probleem met my finansies een probleem met my gezondheid, ek sit in een probleem vast, hoekom? Omdat my gedachte is kuil? maar die moment as die stroom van levende water geactiveer word as die stroom uit die fonteine kom is het vaars water, dan spoel hy hierdie klomp gemors uit, dan ons praat van detox, dan detox hy my, he Dis die begin van gezond word, is om te detox, my gedagtes moet gedetox word, hoe word het gedetox? Door sê ek moet meer dit denk, ek moet meer dit denk, ek moet nie meer dit denk, hoe meer ek sê ek moet nie, hoe meer denk ek dit. Wie hoe doen ek het? Ek doen dit door ambassadeerd te wees. Ek doen dit door te gee wat goed my gegeet. Om die een talent, wat is die een talent? Die een talent is die getuienis van Jesus Christus in my leven. Om die een talent te gebruik, die Heere sê, as jy een talent het, sal ek vir jou, want die wat hy het, sal gegeen word, en hy sal oorvloed te hee. Die Heere sê, try my, ek sal vir jou gee. Jy is een beginsel hier, want ons is nie meer onder die ouwe verbond nie, ons is nie meer onder die concept van die tiende nie, so ek preek die tiende nie, maar ek wil jy met die begrip kry, iets wat ons uit die tiende uit leer, uit Malachi 3 vers 10. Malachi 3 vers 10 sê, bring die volle tiende na die skathuis, so daar spuis in my huis kan wees, Spuis, woord, brood, nee. Hy sê, en kyk of ek hier die sluise van die hemel vir jou sal oopmaak, oorvloedig geseen, wat sê hy? Hy sê, as ek my een talent bring, ek sê, ek koppel nou die tiende aan die talent, hy sê, as ek my talent bring, as ek my die talent wat ek het, as ek hierdie een woord wat ek het, as ek hierdie klein, in my hoop, in klein getuienis wat ek het, as ek met hierdie getuienis stap, as ek my daarop instel, om my ambassadeer te wees. Hy sê, wat gebeur met my? Hy sê, kyk of ek nie die sluise van die hemel vir jou optrek nie. die sluise van die hemel. Op jylle papiertje staan, daar kyk, die geest binnen ons sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. En as iemand my stem hoor, en die deur oopmaak, dan sal ek inkom, en ek sal met oor maaltijd hou. En hy met my. Hoor hy die oorvloede geseen? Hoor jy dat God te begeert het en ons maaltijd hou, waarin leid die maaltijd? Maaltijd leid nie dienswerk. Ek wil jy iemand verstaan. Dienswerk sê, ek het kla gekry met myself. Dienswerk sê, juist vir my belangriker is ek. Kan ek het starig sê, let ons dit allemaal hoor. Dienswerk sê, ek is kla met ek. Ga nou hoor jou. Dis die liefde van God. Was dit nie wat God gedemonstreer het nie, toe hy sy sien gestuur het nie? en hy die ek weggeskuif het, toe hy gesê, nogthans nie my wil, nie maar jy wil geskiet, en hy die ek laat terugstaan het, om wat te gebeur, om sy lewe vir ons te gee, wat was die resultaat? Hy het omself ontledig, sê die woord, dier die gedaante van die mens aangeneem, die gedaante van die dienstkneg, en toe gehoorzaam geworden het, die dood, die dood van die kruis, wat was die resultaat? Daarom het God om een naam gegee, <laughs> daarom het God om een naam gegee, wat bo elke naam is, en naam, waar in elke knie sal bij, en elke tong sal beleid, dat hy die Heere is, maar sien jy waar, kom die naam vandaan, die naam het hy nie gekry hier nie, hy het die naam gekry, an ek aan die dienst werk, ek en jy hoef die kruis toe te gaan weer nie, hoor, hy het het klaar gedoen, ek leen nie las op jou, wat jy nie kan doen nie, ek wil net, gedachte in jou gemoed leef vanmorgen, en sê, kan jy jouself daarop instel, kan jy hier uitstap en sê, Heere, wees my inhou, 1 ou, 1 ou vandag, tegen die week aan getuig, net 1, en jy sal sien hoe makkelijk word het, jy sal sien, die heren sê, naas jy sê sal trek na jou licht, jy sal nader nie meer soek na ons nie, as jy die, die ambassadeer geword het, as jy die gesand geword het, sê jy sien, jy sal wil vlug, net om een bykie kans te kry, om een kant te wees, om tyd met die heren te spandeer, hoekom, hoekom, as jy net rees sal raak met dienstwerk, net die stikkie doen. Hy sien, ons moet buiten die kassie kom, ons moet buiten die kassie kan dink. Wat beteken om buiten die kassie te dink? Is om te sê, jyre, baas ek vandag. Ek het al baie keer hier gesê, vat 10 rand of 20 rand, en sit het in jou zak. En rui, rui daartoe. En sê vir die jyre, jyre, wees my vir wie moet ek het gee. Doe dit, so een eenvoudige ding. Een, luister, ek, ek sê hier met die recept bezig nie, maar ek wil, even, ek wil hier met iets snap. As ek my nie instel daarop nie, ek rui nou die dag hier oor die brug en hier loop een man langs die pad, en uit die broek aan wat stikkend is, maar ek beloof jou so stikkend, so stikkend, dat hy eindelijk maar om nie kan aanheer nie, sy hele onderbroek steek uit, soos wat hierdie broek geskeer is hierachter, en onmiddellik is daar een ding in my hart, en ek sê ek rijd nou huis toe ek gaan na alle broek, ek moet om langs die pad kom kry, om broekje om aantrek, dit is een klein dingetje, weet wat gebeur met my, ek vergeet, toe ek uiteindelijk onthou, die ouwe weg, en ek het die broek gehad om vir hom te gee, vir hom nie broek gegeen nie, Nou vraag myself, waar is jou ongesteld het? As ek nie prioriteit was nie my, dan het ek gesoog dat ek, anders het ek om soms opgeleid en sê, kom, laat ons jou broek gaan haal. Maar jy verstaan, al wat ek sê is, dit, kyk net, toets dit net, luister, ek is nie, ek is nie een voorstander van een welsyn staat nie, jy moet my mooi verstaan. Paulus sê, laat elkeen met sy eie handen werken, daar iets toe om mee te deel. En om, om mense, mense, bemachtig nie mense, mense, rust nie mense toe, die er net vir hulle uit te deel, en hulle staan met Holland nie. So julle verstaan in die sekulare wereld, dit werk nie, want die ons raak nie arrogant, en verwag en verwag, en wil niks doen daarvoor nie. Dit die krisis, dit die krisis wat ons in Suid-Afrika heet, dit die krisis wat daar in die wereld is vandag. Maar ek wil jou vraag, tot wat er maat is dit die krisis in die gemeente? dat ons so moet in Holland staan en sê, geef my nog, geef my nog woord, geef my nog woord, geef my nog kennis, kom aan, want ek, dit kom my toe, kom aan, hoor jy, en ek hou aan kennisversamel, kennisversamel, nog meer en meer en meer, maar die kennis helpt niks, as ek het nie in toepassing breng, as ek hier die skoen aan my voeten trek nie, het het geen waarde nie, maar die moment as ek die skoen aan my voeten trek, wat gebeur? Dan activeer ek die fontein, as die fontein begin loop, dan spoel hy die keile skoon, en spoel hy die keile van my denke skoen. God van my denke gezond maak. My gezond maak, dat my, my gedachte saam met gods in kan vloei, daarom moet hy die woord so nie, so wat beteken die twee strome wat by mekaar loop. Hy sê, dat ons vervul kan word met alle geestelike inzicht, sê Paulus vir die Colossense, so dat my gedachte saam met gods in kan vloei. Dit is Godse hart vir my. Godse hart vir jou, come on. Gaan ons toelaat. Gaan ons om geleendheid gee. Ek wil, ek, wil, ek wil die ding afsluit met een ding vir jou sê. Die gemeente kan nie jou leven vir jou leef nie. Die gemeente kan nie jou financies bestuur nie. Die gemeente kan jou nie voor sê wat jy moet doen nie. Ons wil dit nie doen nie, dit is nie ons werk nie. Wat is die doel van die gemeente? Die doel van die gemeente is om liefde te leef. Jy sien, ek wil een stelling maak hier, ons het allemaal in kerk groot geworden, ons verstaan kerk, maar wat was kerk, en ek wil nie kritis wees hier nie, ek wil jy my net mooi hoor vanmorgen, wat was kerk tot een groot mate vir ons, en wat maak ons van gemeente, as ons van gemeente ook kerk maak, want dis wat ons doen, ons sê, sê vir wat ek moet doen, dan doen ek dit, sê vir, hoeveel van jylle het hierdie houding? Ek raas dalk met die oudens wat, wat nie hier is nie. Ek raas met die oudens wat hier is, oor die oudens wat nie hier is vanmorgen nie. Maar hulle met vakantie, ons is nie kwaad vir hulle nie. As is hulle daar vir hulle is. Maar luister, mooi wat ek sê. Hoeveel keer sit ons nie in die vergadering, maar die mense sal nie kom en sê, ek sal dit doen nie. Ek sien, dis nodig, kan ek dit doen. Want dis wat die hart van die gemeente is, dat ons allemaal sal sien, hier iets nodig, kom ons doen dit. Eder sal ons sê, nee, jy moet my vraag. So, wat het die jude gedoen? Hulle het gesê, sê vir ons, Mooses, sê vir ons wat ons moet doen, so dat ons dit kan doen, so ons daardier kan lewe. Wat is dit? Moe van die gemeente Mooses maak nie. Moe van die gemeente koning maak, wat vir jou opdracht te gee nie. Luister mooi, die God het vir die richters gegeen, wat het die richter gedoen? Hy het voorgestap en hy het gesê, ek en my is ons die jyre, besluit vir jylle wat jylle gaan doen. Die richter het een voorbeeld gewees en gesê, Come join me if you want to. Het is een kese, want ek het jou lief. Heel, wat het die koning gesê? Jy sal so maak, want ek Moe van die gemeente, een koning maak nie. Moe nie wees, soos die volk Israel, wat gaan klaat by Samuel, en sê, geef ons een koning, want die heiden net een koning, en ons soek ook een koning nie. En God sê, dit is eindelijk verwerping van my. Moe God verwerp, door van die gemeente, een koning te maak. Moe God verwerp, door van die gemeente, een moesis te maak nie. Kom uit die plek, wat is die doel van gemeente? Is om jou te bring, as heilige, by jou diens is om te sê, Heere, hier ek, sê ek, ek sta met ek, stuur jy my, wees jy vir my, wat is jy plan, jy het my ambassadeur gemaakt, ek, het jy, ek wil vir jou so sê, as jy vir hier sit, en sê ek het God met my versoening bedien, ek het aanvaard wat Jesus vir my gedoen het, ek het God sy geest genoem om my te kom woon, dan het jy ambassadeur geworden, dan het jy die titel vir morgen, jou titel is die van ambassadeur, maar eigenlijk is nie die titel, nie sy funksie, jou funksie is die van ambassadeur, en gaan wees dit, en kyk wat van daai goed, van die volle som, van die uitstorting van Godse geest, die mate van die volle groote van Christus, die uitstorting van Godse geest, die kennis van die sien, die volwassen man, sien hoe dit in jou leven manifesteer, maar dit gaan nie kom, voordat jy nie in dienswerk staan. So, as jy iets in die gemeente sien wat nodig is, grijp het en doen het. Amal sal sien, ga daarvoor. Hierdie gemeente is nie, is nie een hiërarchie, van een baas in een klompklaas in nie. Hierdie gemeente is wat Jesus gesê het, jylle noem my heren en meester, ek is dit, maar ek noem jylle my vriende. Jesus sê, ek omstaan tussen jylle, ek is deel van jylle, hy is nie, hy is nie a big shot die so nie. Ons is allemaal, lede van een lichaam. Ons staan allemaal gelijk voorop. Kamma mense, kan ek jou uitdag vermoor, om die skoene van bereidheid aan te trek vermoor. Sê jylle, ek het, ek het genoeg gekry, ek is een ambassadeur. En as ek ambassadeur is, as ek gekwalificeer om my dienstwerk te gaan doen. En dat ek in my dienstwerk kom. En gaan begin dit, gaan begin dit met finansies doen. Gaan sê, jyre, vir wie, vir, vir, vir wie kan ek vandag sê? Jyre, wees my, is daar iemand wat ek kan sê? Ek, ek het een goeie oes gehad, is daar iemand wat benoot het? Vir wie kan ek sê? Jyre, uh, ek het een bonustjek gekry, jyre, vir wie kan ek iets doen? En laat Godse geest jou net rustig wijs en sê, hier die oude nood, vandag. Besef jy, jy gaan nie die oude moeilijkheid vir hom oplos, die vir hom 500 rand te gee nie. Maar wie wat gaan jy doen? Jy gaan die liefde van God aan hom demonstreer. Jy gaan die liefde van God als hy jou jou jou jou voel. Dis wat gaan saak, maar nie 500 rand nie. Maar dit, wat jy in jou jou jou jou voel, Dis wat die verskil gaan maak om te sê, maar hierdie ou by wie ek elke dag voorbij loop, het hy al die evangelie gehoor, weet hy van die hoop wat aan my is, gaan ek aan hom waarde gee, jy hoef nie te bestormen die evangelie nie, gee hom waarde, die evangelie is waarde, gee hom net waarde, vraag sy naam, stel aan hom belang, gee hom waarde, en kyk wat die resultaat gaan wees, in jou eie lewe, wie waarvoor my uitkyk, dat jou geloof gaan word soos God sin, hee, huh? dat jy sy kennis jou deel gaan wees. Dat jy gaan weer en weer sê, "Wow, is dit moontlik?" Dat die volwassenheid, die woord van geregtigheid gaan binne jou opstaan, nie omdat jy dit by iemand hoor nie, jy hoef nie in 'n preek sit om dit te hoor nie. God se Gees gaan dit sommer direk vir my gee. Jy gaan ervaar hoe dit die salwing, die werking van Godse gees die volle ma mate van die volle groote van die salwing, die, die Christos, die uitstorting van Godse gees hoe dit die wonders en die krachte in jou, werk, in jou lewe werk en in die lewe van ander met wie jy te doen het. Godse hart vir jou. Jo. Hoor jy wat sê Judith? Die dienswerk wil ek die kraan noem. Dit is die kraan. Die dienstwerk draai die kraan oop. Voor Godse water, voor die strome van levende water, om te vloe in my leven. En weet jy wat, baie van ons sit, en die kraan is toe, toe, toe. En ons het kennis, en meer kennis, en nog kennis, en hoeveel van julle is al, gelaai moet kennis, wat ongekend is, in ons dag, en sê nog steeds, ek, ek kan nie met, aan een ouds praat nie, want ek weet nie wat, hy weet nie. Kom aan, die kraan, werk en al kwalifikatie wat nodig is, as jy God bedien het met jou versoening, sê daar, dat jy iets om te gee, gee dit en sien wat God gee, en ervaar hoe hy die sluise van die jimmel oopmaak. Dit voel vir jou of jy tiende gee, uh, jy weet as het by geld kom en dink ons tiende is baie, as het by ander goed kom en dink ons tiende is niks. Kom aan, so as ons as jy gee net die klein ietsie wat jy, wat jy het, al dink jy dis nog min, dis nie min wie wat het het gekost om het vir jou te gee, die leven van sy sê, dit was die prijs, dit is die waarde. Prijs jy, en vader ek dank jy dat jy, dat jy hierdie pad met ons verloop, dat jy ons vanmorgen opwek, aanmoedig, om ons hand in die hand te sit, en te uit te stap, bezig met ons dienstwerk, om die resultaat daarvan in ons levens te gaan beleef hoe dat die strome van levende water hoe dat die fontein opborrel tot in die eeuwige lewe hoe dat die, die sout uit was die stagnatie wat daar my denken was, wat my laat blij sitte in een probleem wat ek het en nie van kan ontsla raak nie vader dat die, my, daar die stagnatie uit my lewe uit was so dat ek gezond kan wees ek eer die daarvoor vader Ek sê nie die gemeente, ek sê nie elkeen wat inluister vanmorgen, heren, om, nie net, om nie net hulle oor gestimuleerd te kry nie, maar om rechtig by die punt te kom, om toe heren met haar te. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.